أخيام قيما شمالا جانب تجوب الأخوات قلبي تاجب وتهتيف بنحو دار الفولد فدرب الأخوات خير الدروف أخيام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 I ko bude u daljinu i u džennetu uveden ta je postigao što je želio a život na ovom svijetu je samo varnjevo nastajivanje Inallahi erruhun sa <laughs> rabbu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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاستقم كلام كتاب الله تعالى فليناهديه هدي محمد الله عليه وسلم وشربوا مولي محدثاتها وقولا محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم مباب تفسير التوحيد o šehadeti en la ilaha illallah. Poglavlje, komentar ili pojašnjenje teuhida i šehadeta la ilaha illallah. U ovome poglavlju autor će govoriti nešto opširnije o značenju riječi la ilaha illallah. Iako smo u našim prethodnim poglavljima govoreći znači, o širku i o opasnosti širka i o vrstama širka, objasnili u stvari značenje šta? Šehadeta, la ilahi lalala. ona je objašnjeno. No međutim, posebno je autor znači posvjetio ovo poglavlje ovome značenju zbog njegove bitnosti. Pa ćemo nastojati da spomenemo ono što je bitno ili ono što nismo spominjali u prethodnim poglavljima, tako da ne bismo ponavljali ono što je već prothodilo. U ovome komentaru ili značajnju ovi riječi je odgovor svim ljudima koji dove i obožavaju nekoga drugog mimo stvoritelja, te o teala. Bilo da se radi o poslanicima, o melekima, bilo da se radi o dobrim ljudima, uzvišen Allah, te o teala, kaže... قُلِدَعُ لَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْنِكُونَ كَشْفَ دُرْرِ عَنْكُمْ مَنَا تَحْوِيلَ Reci, i dovite one koje mimo Allaha obožavate. Oni vam ne mogu nikad štetu odkloniti, niti je mogu na drugu stranu usmjeriti. Veliki broj mufesira kaže da je ovaj ajed objaven povodom onih koji su obožavali i sa i njegovu majku. Dok riječ kelimetu Lihlas, La ilaha ilallah, negira ovo značenje. Negira znači a obožavanje bilo koga, mimo uzvišnjeg stvoritelja tebarake kod Teala. Jer onaj koga ljudi obožavaju, mimo Allaha, Azzeovođel, kogod da bio, ne može čovjeku nikakvo dobro pribaviti, niti može bilo kakvu štetu od njega odkloniti, osim Allahu umme tebarake ve taala A imaju znači stvari koje ne mogu ljudi nikako učiniti, to je isključivo znači a moć Allaha tebarake ve taala i njegov kudret da tako nešto čini. Pa će svako kodovi božanstvo osim Stvoritelja tebarake ve taala na sudnjem danu ostati sam a i na ajno svijetu prije toga, li će ga to božanstvo izneveriti jer ne može samo sebi koristiti pa kako onda da može drugima kakvu koji biste pribaviti Ula i keledina yed'un yebtaguna ila rabbihim alwasiila Kaže uzvišeni Allah tebarak je o tela zaobe koje ljudi mole i prizivaju mimo stvoritelja tebarak o teana oni kojima se mole Sami traže načina kako će se što više gospodaru svome približiti. Oni koji mole Isaa i imer, Mirjamu, njih dvoje nastoje naći puta i načina da se što više približe kome. Stvorite te bareke, oteala. Jib teguna ila rabihim un vasile, aijuhum akrabu, ojađuna rahmetahu, ojahafuna azabehu. Kaže dalje i nadaju se milosti njegovoj, njegovoj i plaše se kazne njegove. Pa znači oni su samo stvorenja kao i drugi, oni su stvorenja kao i drugi ljudi ili kao druga stvorenja. Kaže Katade radijallahu ta'ala i ovo ovaj je put bio poslanika i Znači, ovo je put bio poslanika virvesnika da su svi pozivali u obožavanje Allaha taj barak tale jednog jedinog i ostavljanje i negiranje svega što se obožava mimo stvoritelja, a zauđeli zato kažemo da je jeli vjera poslanika jedna u ovom smislu, a njihovi šarijeti si jeli, svakako razlikuju od poslanika do poslanika. Kaže Katade u komentaru ovoga ajeta, oni traže načina da se približe svome gospodaru, čineći dobra djela poslanika i čineći pokornost. I ostavljajući ali, sve što je zabranjeno ljudima da čine. I ovome je odgovor onima koji kažu širk je obožavanje kipova. I tu je kod njih tačka. Znači, širk je obožavanje šta? Kipova. To je pogrešno. Širk se može manifestovati na različite načine. Može biti u obožavanju ljudi, može biti u obožavanju prirode, može biti u obožavanju različitih stvari. I pogrešno je kazati da je širk Arapa bio u njihovo vrijeme u obožavanju kipova i da je taj širk nestao i da više širka na zemlji nema. To samo govore neznalice koji ne znaju znači šta, je, šta je širk i šta je stvarnost širka. Pa svako dovi poslanika i njemu se obraća u dovi ili bogobojaznog čovjeka ili nešto od mrtve prirode ili meleka ili džina, on je počinio širk. Zbog koga je došao, uznišeni, zbog koga je uznišeni Allah je poslao, poslao poslanika sa osvijem da ga iskorijeni. Daga iskorjeni. Kaže Šejh Ali Sabri Kaim u komentaru ovoga ajeta koga smo spomenuli i oni kojima se mole mimo Allaha, oni sami nastoje puta je da se približu svom približe svom gospodaru te barake utala. Kaže u ome ajetu imamo tri daređje ili tri stepena. Prva daređja je hub ili ljubav je li u približavanju stvoritelju te barake utala. Drugo je put i način kojim se čovjek, jeli, približava čineći dobra djela. Čineći dobra djela. I treće je strah i nada. I treće je strah i nada. Kaže nakon toga, šeho lisan, Nurkajin, i ovo je hakikatut teohid, i ovo je stvarnost teohida. Ove tri stvari je, one predstavljaju, jeli, stvarnost teohida. Kako je došlo u hadisu? Behza ibn Hakima od oca od djeda, kako biležima Mahmed, I bileži ga također Ibnu Evišejbe, Ibnu Hibban i ovaj drugi, kad je šehal albani u svojoj valorizaciji dijela El iman od Ibnu Evišejbe, da je lanac prenoslaca ovoga hadisa dobar, da je Behz Ibnu Hakim prenio svojga oca od jeda, da je došao kod poslanika, sallallahu alaihuselema, i rekao, Allaho poslaniće, tako mi je Allaha, nisam ti došao, osim nakon što sam se zakleo, koliko imam prsta na dvije ruke, da ti nikada neće doći da nikada neću ispred tebe na koje nas jesti. Ali sam ipak došao. Tako ti onoga koji te je poslao sa istinom, čime te je poslao? Reci mi. Kaže, poslao me sa Islamom. Pa ga upita, a šta je to? Islam. Pa mu kaže, poslanica o srme, entuslime kalbeke, wa entu wadjehe wadjeke ila Allah, wa entu salli esalavati il mektube, wa tu eddi es zakjatel kaže, Islam je da se, da Allahu potpuno predaš srce i da svoje lice njemu okreneš i da obavljaš pet propisanih namaza i da daješ, da daješ zakat. I bileži Muhammed ibn Nasr al-Merovazi i također hakim salancek za koga kaže šejk Albani u svome dijelu Sahihul džamija da je vjerodostajan od Halida ibn Maadana Ode bu hore da je poslanik sasvim rekao innal islami suan wamanaran kemanar al Islam ima pri sebi znakove ili upute kao što su znakovi na putu na putu U davno vrijeme su bili određeni znakovi na kamenju u pustinji. Ideš i u sred znak kud je pravi put. Kako se čovjek raduje šta tome? Znako je. Zamislite sebe samo da ste ušli u jednoj metropole Evropskoj na jedan kruži tok. I sve sa strane autoputeli. A nigdje ništa ne piše. I samo kružiš. Ne znaš gdje ćeš ući. Jer ga uđeš, ne znaš kako ćeš se vratiti. Koliko ti znači jedan znak da te uputi? E, takav je islam. U islamu znači imaju znakovi i tragovi kojim čovjek tačno vidi znači koji je pravi put i jeste stog razloga jeste poslao uzvišenje Allah te barak i poslanike da ukažu ljudima na, na, na pravi put. I od toga je da se od tih znakova da se obožava Allah te barekallahu i da mu se širkno čini i da se nama azobavlja zekat i haџ, postel, temeli sna, pozivanje na dobro, odvraćanje od zla i slično tome kaže uzvišeni Allah te barek je ve taala, wam muslimu wajhu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati l wuthqa wa a ko se saskim Allahu preda i uz to čini dobra djela a oni dobročinite On se uhvatio za nešršću vezu, a Allahu se sve na kraju, jel, krajeva i na koncu vraća. Pa je ovaj ajed, jel, u smislu, u smislu pletornog hadisa, jel, uh, Behza ibn Hakima od oca od I kaže uzvišen Allah, Tebara, kjeva, Teala, o idhkale Ibrahimu ne bihi u kaumihi imneni براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عنقه لا عدم يرجو قال ايراهيم اي كذا ايراهيم عليه السلام رچه swoim ojcom i swom narodom svoje, da bi se vratili. Da bi se vratili. Pa se je El Halil, alaih islam, ovom trajnom riječju odrekao svih božanstava koje su ljudi obožavali u njegovo vrijeme, ima stvoritelja Tebarake odrela, poput zvijezda i poput kipova, jel i svega što su ljudi obožavali, od vremena Nuh, alaih islamu, od Nuha, ali i Selam, jeli, i Voda, i Suva, i Ebusa, i Nesra, i drugi što su ih obožavali, koji su napravili u obliku jeli, pobožnih robova, pa su ih nakon toga obožavali, nakon što im je šeitan uljepšao jeli, ono što su činili. I od ovih božanstava nije izuzeo nikoga. Mimma ja se odričem toga što vi šta? Obožavate. Pa je rekao, osim onoga koji me stvorio. Osim onoga koji me stvorio. Pa ovdje, znači, došao je izuzetak. Došao je izuzetak. Jer je uzvišen Allah te barak je od tjela Ko nema druga i koji jedini znači zasložen da se je da se obožava. Zalikja bi an Allah huwa al-haq wa an ma yad'un min dunihi huwa batil Zato što je uzvišeni Allah istina, a sve što ljudi prizivaju mimo Allaha to je batil, to je neistina i to je i to je ništaumno. Pa tako je svaki batil koji čovjek čini ili drugom mimo Stvoritelja Tebareke. Oteala smata sa širkom koga neću izvišiti, Allah Azze ođele, oprostiti. Lahom, ma min Potom će im biti rečeno gdje su oni koji su širk činili ili gdje su oni koji ste obožavali mimo Allaha. Kalu, dallu anna, reći će, izgubili se, nema ih. Pa kada ih nema, vide da im ne mogu pomoći, onda će je posegnuti za drugom laži. Pa će kazati, Bel kunnalebelvam nekon ne daov min kablu še a pa će kazati minimalmo stvari niga pritoga ne obožavamo. ništa mi nismo činili Kada su videli znači da im boženstva ne mogu pomoći, ke dalike je obbom Mahhol kaferin i tako Allah i tako Allah u zablodu skrrečee nevjeiki. I kaže uzvišeni Allah Tebarake otakadu ahbarahum moruhbanahum arbabem min duni Allah wal Mesih abna Marijem. I uzeli su svoje svečenike i monahe bogovima polid uzvišenog Allaha Tebarake o Teala i Mesiha Sina Marijemina ili Isa'a. Ovo nam predajelova ajed pojašnjava hadis Adija ibn Hatima E to je, kada je rekao poslaniku Allaho poslaniće, nismo ih mi ni uzeli za bogove, nismo ih obožavali, pa je rekao poslanik sa osanime, svakako, zar vam nisu dozvolili ono što vam je Allah zabranio, pa ste i slijedili, kaže, jeste tako je. I zar vam nisu zabranili ono što vam je uzvišen i Allah dozvolio, pa ste isledili slijedili, kaže, jeste tako je, kaže, to je vaš ibadet njima tako ste ih obožavali dozvole ono što ti je Uzvišeni Allah zabranio i ti sljediš i zabraniti ono što ti Uzvišeni Allah dozvolio i ti ga sljediš na takav način si ga uzeo za božanstvo zašto zato što je jedino pravo isključivo pravo Allahov te baraq je tala da naređuje i da zabranjuje da kaže šta je halal šta je haram a nije pravo ljudi i ko to bude činio On je sebe stavio sa Allahom kao zakonodavac. I u tom pogledu je počinio, je počinio je šir. Jer čovjek koji bi popio alkohol, čašu alkohola popije, a zna da je haram, ne bi ga to izdelo van okvira Islama. I priznaje zabranu toga. No međutim, nikada nije vidio alkohol. A kaže da je alkohol halal, To ga izvodi van slan. Van okvire slan. Zato što je halalio nešto što je uzvišen, ali na šta? Zabranio. Zato što čovjeka može navesti šeitan zbog njegove slabosti da počinje šta? Grije, loše dijelo. Da bi odovoljio svojoj duši. Ali kakvo je odovoljavanje duši da kažeš alkohol je halal? To nije dovoljavan duši, nego to želi čovjek da bude zakonodavac pored Allaha tebara što je znači najveći zločin. Što je najveći zločin. Ovdje jedino se, kada bi čovjek došao i ohalalio, ono što je uzvišeni Allah, tebara, tebara, tebara, zabranio. Kada čovjek neće biti obuhvaćen ovim značenjem? Da nije znao propis. No, međutim, samo tako da nije znao propis. Čovjek koji, svakako čovjek koji je poremećen umro, njemu se ne pišu djela, to je drugo. Čovjek koji je Bravo. Čovjek koji je novu islam, novaj lija, samo ušao, primio islam i za određenu stvar nikada nije čuo i nekomu spomene alkohol pa kaže alkohol je halal, šta, ima, šta je problem alkohol. Nije nikada čuo, znači propis. To je jedna skupina i druga skupina čovjek koji je odrastao u zabitima. Ova dvojica ljudi samo imaju opravdanje. Za čovjeku halal, ono što je zabranjeno, Opravdanje ima u dva slučaje. Ili da zabrani ono što je Allah šta? Ohalali. Oh, da zabrani ono što je uzvišen Allah ohalali. Oh, uzvišen Allah ohalalio oh, da čovjek ženi dvije, tri ili četiri žene. I on dođe i kaže to je haram. A nikada nije šta? Čuo za taj propis. Zato što je novajlio u islamu ili zato što je odrastao u zabiti. Pa uradi takvu stvar, neće biti znači obuhvaćen značajnjima oga ajeta. A nikako čovjek koji samo nije znao živio među muslimanima, čovjek živi među muslimanima, muslimanskom društvu, i iz dana u dan se štampaju knjige, izlaze, i predavanja islamska, i hođe pričaju kako je kamata haram, i nakon doga dođe i kaže da je kamata halam, a živi među muslimanima, i ne zna zato što se nije htio šta? Poučiti, ne nije, ako nima mogućnost to je drug Bio zabij, negdje daleko kaže se u šarijetu nešaj bi badijetin baide. Odrastao je u dalekoj pustinji. zabit nigdje niko ništa ne zna. No međutim, čovjek živi među muslemanima i boravi tu i može naučiti i neće sobom, znači nemaran, nema opravdanje I zato kad počini ovako dijelo, takav čovjek podleže propisu. U protivnom Pogodne želi da budem musliman, samo kaže, men nemojte ništa pričati, nemojte me poučavati. I cijelog život ne zna za propise i na kraju kada dođe pred Allaha zvuči šta kaže: "Allahu dragi, mi se zdao." i završio. Pa dobro, zašto onda zišan ja sam stvorio? Onde stvorio da ga obožavaš? Kako ćeš ga obožavati? Džaklum. Ne nego znanje, moraš se poučiti da bi ga obožavao. Bio sam zadužen da se poučiš, ali Allahu dragi, ja sam pokušao i učinio sve što je do meneo, nisam mogao doći do tog propisa. Nikom nijeo pojasniti, njemi znam kazati. To je drugi propis. I zato ehlu fetra imaju poseban šta? Status sa sudnjem dan, za razliku od ljudi koji su imali mogućnost da se pouče, a neće. I zato danas izlazi ta većina ljudi, osim možda rijetki, rijetki slučajeva, mogu imati opravdanje u neznanju, nepoznavanju islama. Zato što je prisutno svakome da se pouči, ne da ide u dža, nego u svojoj kući da sjediš i da otvoriš stranicu i čovjeka da biraš sebi vrstu i boju izgled kako će ti pričati i o čemu će ti pričati poredano ti je akida, fik, ahlak sve, samo otvoriš da te povuči tvoje veri u tvojoj kući da sjediš, znači u toplom i da ne ideš nikuda i onda kaže čovjek na kraju, ja ne mogućnosti pa dobro, kako onda da kažu naši prethodnici Sermaden Farisija ima mogućnost da prevari prevali i brda i gore i da dođe pred poslanika sa osram da kaže čemu pozivaš jasnim. A ljudi u svoje kući ne mogu znači da otvore ovaj a znam, radio ili internet i tako dalje da se pouče svojoj djeci, što znači nema tako opravdanje. I zato ehlu fetra danas skoro da ne postoje, osim isto tako zabiti koje su a, ovaj jako rijetki. I tam je prisutan Kako mogu biti Aluf Petrov i da ne znaju Islamu, a i dan i noć se bore protiv Islama i pričaju protiv Islama i znaju pregovot kako i s vama čovjek može imati četiri žene i kako žena dobija duplomanje nego muškarac od nasenog prava i znaju određene stvari gdje oni vide da je to krnjałość islamska, to, to nikako nije krnjałość, nego je krnjałość njihovim razumima, to znaju i prigovarati s Islamu. Što se tako niste poučili vjerovanju Allahu tebarak je ovtala, pa postali ste mane. Znači da to nije nikako, znači nije nikako i probali ne može ni pod razlog poslušiti likao opravdanje. Pa je ovdje ovaj ovi ljudi što su radili, šta je poslanik sa on Zbog čega im je rekao da su počinili, da su počinili širp? Zato što su se pokorili učinjenju zabrana i pokorili se u tome da ohalale ono što odlično je Allah zabranio i da zabrane ono što je ahlali pa je dobio, vid, vid ibadata njima i to se dešavalo u priješnim ummetima i dešava se također i u, i u našem ummetu što je suprotno riječima la ilaha Allah. jer ovo sve što govorimo znači ovo je u značenju šta značenje riječi la ilaha illallah jer Allah kažu po suprotnosti se poznaju stvari Po suprotnosti se poznaju stvari. Znači, kada se zna nešto što je suprotno, onda znaš jeli, stvarnost određene, određene postavke ili, ili, ili određenog ubiđenja. Pa su oni porekli ono što je potvrdila ova riječ, a potvrdili su ono što je ova riječ porekla. Jeli, ittahadu ahbarahum moruhbanehum arba min dunillahi yuzer lispray sechnik je mona he baguimam min allah te bareketu ta i kaže uzvišeni allah azza wa dzen o minan nasime yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbuna hum ka hubbillah ima ljudi koji uzimaju pored allaha bogove vole ih kao što se allah voli Pa svako ko uzme nekoga pored Allaha, tebara, i voli ga tom ljubavlju i očekuje da mu nekakvu korist pribavi i da mu nekakvu potrebu obavi ili štetu otkloni, on je učinio ono što su učinili badul kubur, -badul kubur ili, ili kuburije koji stalno znači, vrte oko kaburova i samo njih obožavaju ili obožavaju tabute ili obožavaju kipove i i sl. tome. Jer mora ga poštovati, mora ga veličati Kao što se veliča uzvišenja Allah te barake o te Pa ovi ljudi pored toga što kažu la ilaha illallah čin je šta? Čin, pa la ilaha illallah nije bila nepoznanca mušicima. To su oni govorili više nego danas muslima nešto govori. Ne, ne u smislu ovome, jel? La ilaha illallah u je smislu jer oni to nisu tijeli priznavati na takav način ali su govorili da je uzišeni Allah tako je stvorio koji obskrbljuje i tako dalje što većina ljudi smatra. No međutim problem su problem bio gdje? U u ibadetu. Pa su govorili da je uzišeni Allah stvorio i nisu govorili da je stvorio ni latni uza. Ali je problem bio u ibadetu. Pa tako i ljudi kažu la i da helomano, međutim čini ovaj širk u ibadetu, tako da nisu onda ništa se a, jeli, na taj način ne razlikuju od priješnjih je od prijašnji ušek jer uzimanje drugih božanstava i izražavanje ljubavi i svakog prema njima kvari svako čovjekovo djelo sve što je učinio to ćemo pokvariti doći pedovate varaktala bez bez ičega. jer od mušrika se njegova djela ne primaju niti su ovaj isprani niti su isprani a na drugoj strani imamo وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَبْدُوا حُبًّا لِلَّهِ A oni koji vjeruju, oni više vole i najviše vole Allaha, tabarut vela ništa mu, jeli, ravnim ne smatraju ničim ga i nikoga, nikoga u ljubavi nije ravan Allahu, tabarut vela, kada su oni u pitanju, jer znači svojom iskrenošću obožavaju samostvoritela Azza wađer فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ أَبْدُرِّ وَلَا تَحْوِيلَ oni nisu stalni da ovkla mere kakoleda ne će niti da je na drugu stranu niti da je na drugu stranu zato što to samo može uzdišen Allah te baraque otala koji nema koji nema sudruga jer june rahmetehu wa yahafuna azabehu očekuju njegov rahmet i boje se njegove kazne pa svaki čovjek koji od nekoga nešto moli ili traži on može biti u jednom od tri hala ili očekuje od njega nešto Ili ga se boji, pa želi da pribrije na kakvog korist, ili da od sebe a, a, nekakvu štetu a, ukloni, ili treća stvar da spoji šta jedno i drugo. Kao što je stva, slučaj koga. Vjernika sa Allahom te bar rekla, nam, tako? nadaš se i zato ga doviš. A u isto vrijeme ga se šta? Bojiš, pa to je strah i nada. Strah i nada su, kako kažu uslamsi slučenjaci, to su dva krila za obaveznika. A ptica ne može letjeti nikako sa jednim krilom, pa mora biti, znači, to balansirano i ovaj samo na takav način može čovjek jeli uspjeti. O idkale Ibrahimu lije bihi vakao mihi inni barao mi ma ta'budune min dunillahi illa lezi faqarani. kaže ibn Kesir Pogledajte kako je ovdje Allahov rob i njegov poslanik i predvodnik muhida bogobojaznih e, i onih koji iskreno obožavaju istinite lazaogen kako je odrekao se a svi božanstva koje su ljudi obožavali Kurejši je kojem se pripisuju Nisu bile na njegovu, jer on se je svega odrekao što su oni što su oni obožavali. I on je to učinio riječi trajnom za svoje potomstvo, ne bili se oni vratili. Pa je učinio to riječju trajnom koja je riječ la ilaha illallah. To je ta riječ trajna, kojom se odrekao svega što su oni obožavali. Tako kaže, iklim i muđahid i i Katadeji, Sudij i drugi kažu da je to ta riječ i zato leallahu mirđio ne bile se vratili zato će u potomstvu Ibrahimom salam, ostati znači, do sudnjega dana uvijek ljudi koji će šta? izgovarati ovu Izgovara riječ ostaće trajna jer je on učinio znači u svome potomstvu pa je rekao osim onoga kojima je stvorio iako su oni govorili da יהוזישני על הספוריו اكو יופידה שולנסאלתה מנחלקה الله اكو יופידה שקוס ישפוריו כי אללה סיגורנא צי קוני ניה ביו Istavo. Ja se odrećem onoga što vi obožavate. Bilo to bilo ispravno? Ne bi. Jer, bi se, jer su oni obožavali isto Allaha, ali šta, na kriv način? Ili su mu učinili širk? A ne možemo kazati da ga nisu. Jesu ga obožavali jezički? Jel ali ga nisu obožavali kako? Šerijetski. <laughs> jezički je jedno, a šerijetski je drugo. Pa se ta dva pojma, čovjek čini širka, Allaho te ovako, kažem, on ne obožava ga. On njega obožava jezički. Jezički ima obožavanje, međutim, nema širijetski. Nije to ispravan način obožavanja. Jer to obožavanje mora biti iskreno, iz srca i mora biti kako je činio šta. Poslanik, salallahu, ali pa i o Pa, iz ovoga vidimo da je značenje riječi la ilaha ilallah da je to čisti teuhid i ihlas u obožavanju stvoritela tebake od rana. Znači potvrda onoga što smo spominjali prije toga. S jedne strane i odricanje svega što se obožava šta? Mimo stvoritela tebake od s druge strane. To vam je znači onako zaključak značenja riječi la ilaha ilallah. Jer ovo vidimo da je Ibrahim alejhiselam potvrdio jedno, ali girao drugo. Šta je potvrdio? Osimovano kako ime, la ilaha illa. Osimovano kako ime söylüyor la ilaha illallah. Akage inni baraun mimma A ja se odrićem svega, pa je jednu stranu potvrdio, a s druge strane šta? Negirao. Pa to je znači, to je u stvari, to je u stvari. Teuhid. Reci Allahu htobarak ve tala i utekhuzuh ahbaruhum su svoje svećenike, svoje monahe bog za bogovima Allah. Oni su im znači zabranjival i oni su im oni su im dozvoljavali. Kako došao Hadisu je li a hatima koga bilo životriz i kaže da je dobar. Kaže imame sudi tražili su nasihat Isav je to đnji a nisu to uzimalo stvoritelja te barkala pa su im mogli dozvoljavali zabranjeno i zabranjeno im dozvoljeno pa su i slijedili pa su i stavili tome a kaže uzvišeni Allah kuma umiru illa liabudu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun stvoritelja nema boga osim njega neka je oslabljen i svaku iz dolgasto mu pripisali Jer je halal, ono što je halal je Allah. haram, ono što je haram je Allah. I šerijat je ono što propiše šta? Allah te o teala, a nikakom, ljudi. I ona nikakom ne naređuje da uzimate meleke i posanike, bogovi man, da ćete udešir. I je'murukum bil kufri ba'de i zentum muslimun, zar naređuje da budete nevjenici nakon što ste muslimani postali. Pa je svako pokoravanje znači drugima mimo Allahu te baraktala vodi čovjeka je li izravno u ovaj širk vo in ataatu muhum innakum la mushrikun kaže te baraktala usulana an ako a ako im se pokorite vi ste mušrici pa je pokorno šta širk u tom znači segmentu da čovjek ono što mu je Allahu halalio kaže da je haram ili obratno emem shurakaa ushrau lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Zaro imaju svoje bogove pored Allaha koji im propisuju mimo uzvišenog Stvoritelja. Kaže šejh Ali Stamimutejmije, čovjek koji se rađa u vakom halu i vakom stanju ili koji prati nekoga, može biti može biti u jednom od dva, eli u jednom od dva stanja. Može biti prvo u stanju Da zna da ono što su ti ljudi oharamili ili ohalali, suprot onome što je uzviše nela propisao, da zna da je to haram, ali i slijedi bojeći se za sebe, ali nije priznao šta, da je ta stvar tako kako oni tvrde. Nego znači da pro tome. No međutim, slijedi, znači, iako zna da su oni kazali suprot onove činu izdošli poslanici, ali iz određenog razloga, bojazni, znači, pa čini haram. Pa čini haram. Pa takvi ljudi imaju kakav propis? Propis mušrika ili propis teških vriješnika? Šta mislim? Teških vriješnika. To isto kao čovjek da mu kaže komšija hajmo komšo, ne znam, učinite određenu stvar koja je zabranjeno. I on posluša komšiju, ali zna čvrsto da je to šta? Zabranjeno, da je to haram. I čini, no međutim, taga stvar šta? Ne izvodi vanog Islama. To je grije. Jer on nije prihvatio te riječ kao šta? Propis. Nego je prihvatio kao praksu. A zna da je propis opratan tome. Pa biva kao čovjek koji čini ne morala da, da je zabranjeno ili pije alkohol i ne znam, bavi se kamatom i slično tome. A imate druge koji znaju što je uzvišen Allah propisao i nisu od ovih skupina koje sam spominjalo, da su novine nov, u islamu i da su odastaju i pored toga se povedu, znajući propis, povedu se za ljudima i slijede ih i, znači, negiraju ono što je uzvišen Allah te baro htjela ovaj, uh, jeli, uh, objavio i rade suprotno ono već ime su došli poslanici i nemaju ni ubjeđeno svoju da je taj propis pogrešan Takvi ljudi, znači, imaju propis koga? oni koji su slijedili, oni koji su slijedili svoje svećenike, ima ne. I tehadu ahbarehum morubanehum arbaben min dulilla. Pa su uzeli za bogove, znači, pa bivaju, u tom slučaju, bivaju, je ljudi, mušnici, jer su prihvatili nekoga drugog, zašto? U smislu zakonodavstva. Ti moraš kazati, uzvišeni Allah, taj koji može ohalaliti nešto zabraniti I dođe čovjek i ne ja ću ti ohalaliti, zabraniti, ti to prihvatiš kao došlo kod Allaha. Kakva je razlika? Čisti širk. Znači, čisti širk u kome nema, znači, nikakvih primjesa i, i, i, i nejasnoća. Pa se, znači, s te strane upali, jeli, u ne dađu. Ali se opet jelaju u dvije vrste, tako da ne bi, znači, bili, ne mogu biti u istom, jeli, propisu. Ovo je za razlik od čovjeka koji je mučtehid ištihadi i, i želi da dođe do propisa no međutim pogrešio se ovo propisu ištihadi tamo gdje postoji mogućnost ištihada ištihadi na primjer da li je određeni vid poslovanja šerijetski opravdan ili nije pa upadne time u šta u kamatu grešku upadne i upadne u kamatno poslovanje on nije ohalalio kamatu šta u osnovi nije to halalio nego je o vid kamate kroz poslovanje zbog ovih A imali pravo da i stihadi u ostom i Imali dana su nama pravo da sjedne i da i da li je kamata halal ili haram. Stvar jasna, tu nema i ali ima i određeni vidovi kamate koji su nejasni jer kamata ima svoje dereže. Pa se pojavila pa će jedan alimo halalti da je haram odnosom i stihad nema griha. To je ono znači do čega ga je doveo njegov i chtihad. Ako je bilo mjesta znači šta za chtihad. I dozvoljeni Allah te barekallahu na muvezuje čovjeka mimo njegovih, mimo njegovih mogućnost. Čovjek primisla među kršćanima. Ne može ništa, sprovodi nešto od islama, drugo ne može. Ili se ne može poučiti, nema mogućnosti da to sprovodi, to tako je stanje, kao što je bilo stanje Haddajši. Dači Allah tala, ne obavezuje čovjeka mimo njegovih mimo njegovih mogućnosti. I za takoje uzvišene Allah tebarakallahu objavio: O inne min ahli al-kitabi lam yukminu billahi wa ma unzila ilejkum wa I od kitabiya imate oni koji vjeruju, koji vjeruju uh, u Allaha i ono što je objavljeno, njima i ono što je objavljeno vama. Ojda sami ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafiizu min al A kada čuju ono što je objavljeno po slaniku, vidiš kako njihove oči suze. Jer znaju da je to istina. Znaju da je to šta? Istina. To su te znači kitabije, ljudi koji su jeli, prihvatili jeli, islam i rade po onome što su u mogućnosti da učine. Kao mi Musa, ummetun jehdune bil happi bihi jadilun. I od Musa ovog naroda ima ljudi koji a, na istinu upućuju i prema njoj pravedno sude. Pa znači, ima ljudi koji primjeno, međutim, neće uvijek tim ljudima biti olakšano, znači da sprovode sve od islama. Pa ono što nije u mogućnosti da sprovede nikako, znači, takav čovjek nikako ne ulazi, znači, u ovaj propis, nije prihvatio nešto mimo onoga što je uzvišen, Allah te bar nekako i čime je zadružio, je Čime je zadužio svoje robo I dalje autor nastavio znači, govoriti e, o istoj temi, o značenju, šehadeta la ilaha ilallah, zbog bitnosti jeli, ove teme, jer koliko ljudi samo izgovara ove riječi, a u stvari njihovo pravo značenje nisu upoznali, što je velika greška, jer prvo čime se čovjek mora upoznati jeste značenje riječi la ilaha ilallah. Jer da bi izgovorio, ispravno moraš znati šta ti riječi znači i šta za sobom povlače i na što ukazuju. Pa je, bez sumnje, jedna od primarnih obaveza danas da se muslimanima pojašnjava, znači značenje, ispravno znači značenje, riječ je la ilaha in allaha. On ima allaha tebara kutvara, da nas pojuči našoj veri, da nas učestiri istini, da nas uputi na ono što je nisim pravni. društvo sa našim postanikom, sallallahu alam i sallam, iskrenim i dobrim mišlj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 ili na web portalu www.kerser-lens.com ami khoyul tasfiq albarqara bahaddithina haddithtina ayatuha as-sahra uqul qul